Kumašina, ja sam već mislio da si ti došao u ovom Prince Valiant kamionu. Dame i gospodo, dobrodošli u prvu emisiju, Besposleni volovi. Koja se bavi jakim eventima. Da. Kaj sam te onda slikao poslije? To ide sve u emisiji. Da, da, pa nećemo mi ništa editirati, pa nismo blese. Znači prvi bilo topik Topikpedija. Kao nekako... Dobro. Wikipedia ne ovo ništa, znači samo to, ne? Da. E, a našao sam kako se zove web stranicu gdje možemo naći neko ime koje izbacuje, na, ona, Ge, ono... Ono je kao, ne, ne, da, da, nem da. da, A dobro. Tako da evo, nadam se da će nam neko pomoći poslati nekakav... nekakvu sjajnu ideju. Kaj da, pravimo? da, da, da. Evo te, legao sam u 3 u jutru. Kako to, še, še je, je snimao sam? nije, kako se zove, tlao sam prvo. neke gluposti, na internetu, pazi, neki lik koji, kao on je, on je dao otkaz, a dao je otkaz da, da može e, uživati u životu, kao neće on nič više raditi, i onda prvo pr pr pr rečenica koji je rekao Trebalo sam ili ići no na novi posao ili da mi daje u terminu? I veli uzeo sam u torninu Pa jebote, pa tako je lako dati otkaz ja. <laughs> I onda kao on se bavi, ne znam, otišao negdje ukinuo nekakav grad I kao bavi se dropshippingom To si gledao onda Da, to sam gledao kako kak on uspio to je I onda, onda okej, okay, ja. ajde, ajde da vidim koja je tajna tog dropshippinga Da vidim kako to funkcionira I na pravi ima še, nekak da. To ti je zapravo pre a proizvoda. Ne? Aha. Znači nisi, a, nisi ti do, nisi ni, n, dobavljač, nisi niš nego ti samo drugi dobavljača. Koje jeftino kupuješ tak skupo ja, prodaješ. I skupo prodaješ. Da. A on kako se zove, kaže da, da to može se objasniti. I onda je rekao, aj baš da vidim kako će to objasniti. I on ima prodavanje koji nam plaća 200 dolara. Da. Ali tu su novci recimo. Jebate dropshipping. Da, da. Da. Ja ne faka, to me zluđuje. Lažan marketing. Tako je. Kaj smo rekli onda, znači tražimo Ime. naziv, nazive emisije. Tako je, naziv još nismo našli. Nešto suvislo. Još nismo našli, imali smo nekoliko. Za sad ideja, ali nijedna nam nije baš. Ono, ono s papučama mi se svidjelo zapravo. Ko, ne, nije bilo s papućom, bilo je nešto s piđama, što bilo. A kad nisi neko...ne, piđama...a ne, to sad neke vrti papuće, a, zapravo naziv. A to je nešto novo. Da, muškarci u papućama... Šo... A to nije loše, može bolje nego u piđama. <laughs> Čekaj da vidimo. Piđama nisu. Moramo naći, da vidimo... Nisu mi više piđame in. Nego, kaj sad? Nije, papuće su im bolje sad. <laughs> sad su papuće. Papuće su im sad. Ajde se, kad, kad već si kada da tražimo Slippers, čekaj, pogledat ćemo naš dažnj. stari, dobri Gugol. <laughs> I nećemo ništa editirat, da se ne bi čudili. Pa ne znam, ali možda smo toliko pročinali da ne trebamo editirati? Može <laughs> možda oćemo malo, ne znam, možda oćemo. Sad ćemo vidjeti naša neke pustiti. Ne znam, to dovoljno glasno, e. što ja znam. Eee. valjda, Mora biti. Dićemo, Dičemo. a čekaj to nemamo ni internata zapravo. moraš mi dati šifru a moramo ne znam a? ne znam ja. Jo. nisi još saznat ne čekaj evo ja ću pa nazvat ću papitati ima ajde sve uživati sve tiši, život u život, to ić mora profesionalno sve to sve evo to tla ja mogu pričati u zemlja ravna ili okrugla a, ne evo vajo tišo mi je mobitel Akur, a kako radim aj, aj, daj, ti evo zemlje započnem ovo ne uglavnom vodio sam razgovor sa Prijateljem kojim je strašno drag Vodio sam razgovor da li je zemlja okrugla ili ravna I naravno Nevjerojatno puno argumenata je iznio frajer Da je čak i mene doveo u napast Da povjerujem da je zemlja ravna Sumljud, U sumnju Iako si do sad si mislio da je nije Da, mislim, da je okrugla A mislim manje. i dalje mislim da je okrugla Ali, ali sve te dokazake je iznio Kao, kao malo me navukuo da je ravno Ali Al ne, dalje sam vjerujem da je okrugla Nedovoljno dobro, kako sam ja moron mogu reći da je mjesec istocirana, pravim tak da opće. Da, ali to je sad, dosta ta teorija ima po internetu svojih pobrnika, ta o zemlji koja je ravna kao. I to, da, ne znam, ne znam a, koliko muči, to ozbiljno. Da, da me muči kak se zove, a je fakat ravna, fakat, sorry. Da. A kje Ono kje smo pričali, pa di se onda izljeva to jebeno more i ti oceani? kažu da to zid jedan od, od leda. Ali negdje mora curit pragu. Ne curi, zid je ogroman i drži ga i čuvaju... ga I drži na, tu vodu. Drži vodu i čuvaju ga nasidni čuvari, da na ne bi neko otišu slučajno. Ja. Čekaj, a, ka, a kaj je sa onim nema leda? A su ima leda. Ma kurac. Pa ne, to je drugačije oblik svijeta. Znači onda ima, kao da je tu u sredini unutra sjeverni pol, a Okolo, zapravo, da južni pol nije pol. Nego Aha, nego je to opet sjeverni, kaj? Ne, ne, ne, sjeverni je u sredini zemlje, na primjer, recimo da je disk. Aha! Zemliku, a ovo je okolo, kao zid. Aha, u tome je poanta. Viš, nisam oče tak gleda. To oni, to oni tvrde, ti, ti, ovaj, koji vjeruju u, u tu teoriju, da. Viš, tome to tome uopće nisam različio. Čitao sam ja to nešto, da. Ali isto, nisam... Nisam, nisu me uvjerbali do kraja. Pa nini mene, jer znaš kaj je mjesto najviše jebe, okej, okay, ajde, ajde, zemlja ravna. I koliko je, koliko je sunce udaljeno od, od zemlje, sad Pa ne, ima, ima, ima puno. Ima, ima. 10 tisuća, 15 tisuća kilometara. Pa mogu, ne znam, ne znam. Ima 100 tisuća pa kilometara. Ima i više. Daj saj znaju ovoga, tu šifru za internet. E sad, sad ću, eto. Ja čekaj, mi ćemo se sad malo isključiti i vratimo se za stotinku sekunda. Tako. Da, Gogo je dalje otišao gore, traži šifru za internet, nisam da priča s mamom na telefon. A dok ja ne nađem šifru za internet, mogu vam pričati o nečem zanimljivu. Kao što je na primjer, ne znam, kada pričamo? Koji su najbolji gradovi? gradovi za stanovanje za ljude ispod 30 godina? Ne biste vjerovali, Amerika nije na popisu. Var tako, nudi ova stranica. Što je zapravo sasvim su uvodom. Kad malo razmisliš. Hrvatske i dalje nema. Ali kažem... 62 CB. Evo, mislim da je došla čak i šifra. Da, vidi se tu, visi... 62 CB 5. Dobra, ovo ćemo, kak se zove... Ođi, to će sve da se ne zna šifra. Da, to da, repsi, da... To moramo editirati. Da ne bi ljudi da, krali da internet. doći pa se na, mora, na Pa kad... Na, na, na, va, nema na, smisla. Nema smisla. <laughs> ne. Sad ćemo vidjeti da li će se spojiti, ne. A nikad ne znaš kod tih stvari. Da će se spojiti samo. Some wine A ne znam neće me, neće me frer Ne voli me uopće Evo ja idem Stanim na debi E nego imamo tehnički problema nismo rekli našim uopće slušiteljima da imamo jedan mikrofon samo. Dobro, dobro, dobro da imate dva mikrofona. Dobro, to je, to je samo za danas. Ja, danas, ja se nadat ću nas sa i sjetiti i ponuditi možda drugi mikrofon. Da, to bi bilo onako lijepo, da. Nemamo... Tako ta, ta da koristimo ovu priliku i apeliramo za drugi mikrofon. Da. Ne, ne znam šta traje. Trebamo hvaliti kompaniju koja daje mikrofone na hvalu što ne prvo da mikrofon pa ćemo na hvalu onda kompaniju sledeću. A da nema šta. Ja mislim, mislim da moramo u napred onda oni kao koji slušaju ovo. Pa dobri su oni koji su ono dobri. Beringer, Beringer su. Dobri. Može i pa to. Ja sam uvijek vjerovao Beringeru. Glavno treba nam treba nam dva kondenzatora da krenemo s ovim kako bi nas ljudi mogli čuti i uživati. Da, da. Šta smo sa suncem rekali? Da, uvijes uglavnom... Nisam te podatke, to zna informiramo malo. Uglavnom piše 149 milijuna kilometara. Aha. Znači Aha. malo sam e, predaleko... Ja rekli da, ja da je više. Da. E, i sad, okej, okay. znači 149 miliona. Domaški sam rekao da je više. Da. E, a sad svi oni koji su pričali da je zemlja ravna, što meni zapravo nije jasno. Dobro. Ako je 12 sati i sunce ravno iznad nas, tih 150 milijuna kilometara. Da. A koliko je... Za primjer, koliko je recimo Japan ili koliko je Novi Zeland daleko od nas. E, to je to znači nije 150 milijona kilometara. Da. Ajmo reći da je manje, tako. Ajmo reći da je 50.000 km Bez veze bubam sad. Makar nije, manje, vjerojatno. Ne vjerojatno, nego sigurno. Japan? Da, manje od 50.000, da ga pa, jebuš. ne, nekih, nekih, sigurno desetak. E. Da, ne, ne može biti tiše. I kak se zove, i onda drugim rječima, no, ako je sunce u zraku, toliko koliko je daleko, da. u 12 sati, pa onda bi trebalo u Novom Zelandu bit, uh, se vidjet sunce, znači ne bi trebalo biti mrak, po toj logici. Ako napraviš onaj trokut, ne? Da, da, je, yeah. to je prevelika udaljenost, do, do, mora pokrivat sve, da. Ja ne, i to mi je, to mi najnači razlog ne. za kada je kako objašnjavaju oni to, jel to, imaju... To ono mi najnači si... razlog da kada je pa morat ću ga pitat. Šta rekao za brodove, ono, kad... Ima, ima, ima rupa nekih u, u toj teoriji ja. Ili je od usta teorije Ne, fakat, gledaj, znaš no. kaj, fakat mi je žao Drag mi je I dragi su mi tak ljudi, ali kad te pokušava uvjerit u neke, kje, fakat Je bezmislav. Volim poslušat, volim razmotrit, ali Teško da, mi puša. Da, da Evo prošao je Prince Valiant A, evo ga, evo ga, evo ga. Možemo i ja. apelirat da, da Na <laughs> filmu da nam jedan boiler Da nam ispura je jedan boiler Bojler? Pa ne znam šta ćemo zbrojati A gled, posluži, u dvorištu ako ak ćemo odigrat stolni tenis Ako ćemo igrat vani duširanje neko e. E, to, da, da. da se malo razladimo Makar boiler grije i vodu, ali vjerovno je hladi To nije boil Boil je kao grijeti A onda bi za hlađenje bilo šta će. će Mislim kad ga sunce zagrije tako Dobro sad me tiljam u gluposti <laughs> čekaj, kada jesu ja rekao, sam... čekaj kada no, si rekao no. koja je situacija sa stolom? Sorry kad te prikidam. Koji je stolom? Pa za stolom Pa nije pos, nije posl... Uh, složen nije. Koliko je to posle? Malo. Pa oni nogari su stavljeni. Čekaj, hoćeš, da mi sad umjesto da se tu snimamo u ovoj prostori i da možemo biti vani i lupati Možemo, možemo. Ok, da odemo sad van lupat pa se poslije pa vratimo da, ili? Pa... da, Da, ajmo, Znači, idemo nabit koju lopticu, pa se vraćamo. Vraćamo se, da, vrlo brzo, vrlo brzo. Nakon odigrane partije ping ponga, eto nas opet natrag, i dalje nismo zmislili ime. Da, da i... Kano bilo sa maslačicima, ovdje... zeleni maslačici. Društvo zelenih maslačaka. Ke breže to zauzete? Pa ne bi rekao. Društvo zelenih maslačaka. Da. Još smiješno. Društvo. Na, oni će mi objasniti kako se to zanimali maslačci. A, zelani su. Na, nisam Nisu. tako nikad vidio zato. Pa nema, nema ih u prirodi. <laughs> Di ih onda ima jebe. Nema nema ih. Ne, zelosi je. Evo imam, maslaček, alternativa za vas. <laughs> A to sam bio na toj stranici. Da, da, da. da. Maslaček je jako zdrav. Čaje od ovaj... čaj, maslačka se isto pije. Imam tu čaje. Ako hoćeš čaja od maslačka, mogu ti iskuhati. A pa morat ćemo probati. Morat ćemo probati kad smo već sad na, na debi maslačke. <laughs> da je ovdje da vidimo šta šta a vidiš moj, moj buraz je kak se zove pohoma maslačke i prvo sam izgledo da me zajebava i uopće nisam je ovo smiješno zvuči pa da smiješno zvuči ovako. i veli kao ne ne ne to je prava stvar ja rekao ne, da ne probao nisam probao <laughs> nisi nisi Malo ti nije bilo baš sve. Pa ne, ali... Nije da ti bilo bilo sam vidio slike, malo, malo su slike, isto čudno znala. Ali... <laughs> ne samo da čudno zvuči, nego čudno izgleda. Čudno je kvrago. Da. A on jede, normalno. A on je rekao da je to super. To, i da je delicija fin... kao. A ne znam sad je delicija. <laughs> A ne, to je ono kad nemaš ništa, onda ideš bratma s Da, ali rekao je obavežno, okay. rekao je nemoj bratu s cestu, jebogu. Pa neću brat na, na <laughs> A to je ono hrana za preživlj, znači, ono... Znači, ono, iz prirade uzimaš, direktno. Da, viš kak tu zlada. Dobro, sad, dragi slušatelji, neće vidjeti, ali... Možemo aplaudit pa, sliku aplodati na, našoj na našu stranicu. Ako našu stranicu, da. Pa će A vidjeti. Pa izgleda... Zlada. Pa čudno, kao svemirski brod, ne znam. Šta je, šta je, koji dia se to poha? Pa Oni gore, da, cvijet. Da, cvijet, da. Pa nevim, ne. Vrano. Makar se, čujem da se jede i ove a o mi je čudno. Pa moramo bi to probati jedanput. Pa gle. Da. Barem da možemo reći našim slušateljima da li se isplati. Samo opet koji što... Ako, si... ja, ako je neko pohao nek nam javi. Da, da pa. Da, da. Ili nek pošalje slike k pragu. Nek pošalja slike svoje poha nekošlačke. <laughs> a kaj smo rekli za kaj je dobro? Nešto su a... pisali da liječi raki, ka kaj ja znam. Svašto liječi, svašto liječi. Kao nadmašuje čak špinat i rajčicu. Ne, ne, ne možeš vjerovat. Čak špinat. Ja sam mislio da nema špinata. Diuretska svojstva. Špinata da nema bolje. Ne znam. Za, za bubrege, za bubrege je dobro. To ako imaš uh, kamence u bubrezima. Pa to je super onda. To, to Znaš kaj, i pivo, al, al to sam... i pivo. <laughs> za pivo, fakat? Pivo je za bubrege, za bubrege pivo naj, najjače. Vi što nisam znao. Za čišćenje kameneca. Da, to su prije preporučali doktori, sad više ne je toliko. Jel nije baš kao, ona popularna da ti doktor kaže, čuj, pih pivo, da, to nije danas više. A dobra, ali... Nekad se, se liječilo sve s tim, e, s alkoholom, ona. bolite, pa popisi rakiju. Ali najbolje u Rusiji, kao čovjek, ono, u ovo ono, i kaže, daj mu vodke malo da dođe k kao. <laughs> Da, on. ali zapravo kojiš da, pa na, naravno da nikad oni neće reći kako se zove popite neke alkoholne kad, kad i oni briju na to da... A i nema novaca tu, nije... Da nije dobro. Da nije, da. Neće zaraditi od lijekova jeboga. Da, da. Koji za travu. E pa, kak se zove, prije dva dana bio dan na ovoga... Dan trave, svjetski. Svjetski dan trave. Nismo ni mi zapali, ja bar nisam nikad zapalio. Ja, zem, da, ja jesam, jesam, ali nije mi bilo baš. Nisam imao dobro iskustvo. da jesam, sad bi ja s njim zajedno kurio. Svakodnevno. I pre trošak mi bio sigurno ako bi se navuko. To to za sto nemam pojma. Gram, gram trave ti je sto kuna. A to ti nije, to je ovako grumenčić mali, grumenčić. Čeka, pa je to dovoljno za, za jednu cigaretu ili kao? Je, je, je, al, ovisi koliko si, koliko si već ona. koliko si imaš otpornost. Jer uh, iskusnim ovim, iskusnim konzumentima to nije ništa. Mene sam to mučio, mi... mena sam mučio, okej, okay, ajde, Svi kažu... Kako ti nisi, uh, nisi imao priliku ili šta? Je? Ma bio sam, nisi, bio, bio sam u prilici, ti, ali, ali kao ovo kad sam bio, da. kad sam bio u Americi, nudili mi jesu, moram priznati, ali ko, ko da nekak sam ono odbijao, a, a, a ne, ne, ne da se bojam, ne, ne, ne da se bojim, nekada znam. Da. Svi govore, ono, ak ćeš pušit, moraš biti u dobrom društvu, moraš biti, ono, moraš biti dobro volje, a sad... To je, to ima, ima u tome nešto, ne te može opavit na različite načine, ovisi. Znači kako si raspoložen u naprijed, to kako kako ćeš imati uh, efekt, kako će ostaviti. Priča sam znači, s jednim poznanikom, si... sorry, kad te prekidam. samo. Pričao sam to s jednim je... poznanikom koji je kao doktor i veli, ne, nemoj to nije slučajno probati, to će te, ono, baš ti idit... A ima podijeljenih mišljenja, da. Baš će ti, ono, projecirat nekakve čudne, hitit će te na strami, kaj, znam. A da, tako se ono i Džinđer se odvalio od, od, od, od, od marihuane, od, od ulja. Džinđer? Džinđerinja. No, da. Čekaj, kada to osoba, ok? <laughs> da, da, osoba, osoba. A, Džezov, jedan Džezan poznanik. poznanik, da. da. Za, sve, za sve vas koji ne znate, mi imamo jednog, jednog dragog prijatelja kojeg zovemo Džezer i... Da. Nije sad s nama, mislim nije umrao čovjek, <laughs> Da, ali nije, nije umra umrao, dob, dobra je zdravstvo, <laughs> vrlo je pokret, a, ali, pokret. <laughs> nije s nama i nije, nije ovo sad da mu pričamo iz leđa, naravno on će da, to sve saznati, čuće ok, pričamo. Ču, naravno da će čuti kad će biti tako popularni. Ali volimo ga zezati tako. Volimo, I tak. da. da, i Đenđirinho je odvalio, nije znao di je, počeo je svašta, svašta govoriti. Znači skroz ga je uzelo. Uzeo ga je to jer je Udu pušio, a onda je... Još jače, kad se ude, puše. E, čekaj, nemoj prekidati, da sam se mobitel zgrabi, tvoj njih Samo gaj ti. E, ali kad kojiš kod Ingera, pa Činđer je dobro Inger. Za koga? A za koga? Za... Da... Pa... Ne znam. Moglo bi razmotrit to. Čekaj, samo malo, Gdje je moj mobitel? E, gdje sad moj mobitel? je sad moj mobitel? Eee, jo, ja ne znam to. Ja jako često ne znam gdje mi je momento. E, ne, evo, bio je vani, bio moj sad. E, a e, sad, sad, sad ja idem svoj ne ni nazvat kad si se isključio. A, Moraš no. ga stavit. Ja nemam. Ne. da mi se mi pokazivo kako se zove. To Je se